contro, pallone deschis, fortissimo. Splash di gol. Si vede 'sta dominata di Italia, frumosa azzata. Ma i 4 mo' già byli. Puține fașe ajung în golul ăsta, uitate lume. Torc's <gântări> var marinari in drum spre Pristor e și mai arunca ancora la fanul Amiral Bembo. Mai sunt oamenii din sat, dar în timpul săptămânii puține și fac drum pe aici. În ordine e Aici, la Dumnezeu, ne arunc și eu am cora pentru o bucățică Sunteți binevenit, domnule, nu stiu cum să vă spun. Spunem, capitane, capitane, să știți voi până că nu sunt pretentios Bautura, slănină, o wow, mai mult la Londrei. Și. Limba aceea de pământ De pe care se vad cu cum trec Eu, e, Îmi place Domnule, știți La hanul meu e obicei este... Eu știu ce te roa de jupâne Poftim Când se-i sprăvesc banii ăștia Vi iar la mine și-mi cer Mulțumesc, mulțumesc și acum hai, repede, repede, repede Pe, te, de, de pe te, un rom că să se setat Patru ore am călătorit cu dirigența Data, data, domnule capitan, Da. Îndată... Ei, băiețași, ia fă-te în goara Cu mine mă Cu cine altul? Mai vezi un băiețaș la apropiere? Da, aveți dreptate, sunt mm, singur Ia o tu, ce haos pe aici Te-a trimis, stai, că să cumperi o, o cinzeacă de rom Nu, domnule, nu Eu locuiesc chiar aici, la Han, Sunt fiu handiului Jim Hawkins mă cheamă Jim Hawkins, da. Jim Hawkins Vrei să câștigi tu ceva bani? <fie> Un strângar de vârstă, da Are atâtea dorințe <fie> Uite, dacă ești cu minte și asculți Pe bătrânul capitan la fiecare început de lună ai o băncuță de patru penii, a? așa că asta e o Opa! <gângătă> Ce zici? Ce să zic, domnule capitan? Un asemenea pitac n-are ce să-mi strice. Vorba e ce trebuie să fac pentru el. <gântă> așa nu-mi Uite, treaba care vreau așteaptă e cum nu se poate mai simplă. Eu o jucărie pentru un băiat ca tine. <gântă> mereu cu ochii în patru, cu ochii în șap. Uită-te mereu pe drumul care duce spre Han Și dacă vezi cumva un marinar cu un singur picior Un marinar cu un singur picior așa, un marinar cu un singur picior O figură de vulpe bătrână, merge și de bocă, bocă, bocă, bocă boca, boca, boca, boca anunț imediat Ai priceput? Da, da, domnule capitan Dacă apare, vine într-un suflet și vă dau de vest Așa se face S-au scurs mai multe luni de zile. Mă uitam mereu pe drumul din fața Hanului. Treceau tot felul de oameni, printre ei și mulți marinari, dar niciunul nu avea picior de lemn. Încasam la fiecare început de lună cei patru penii. O sumă neînsemnată, deși cel așteptat, marinarul cu piciorul de lemn nu mai sosea. Mai puțin norocoși erau părinții mei. Capitanul uitase de mulți să mai dea tati, banii datorați pentru găzduire și masă. Afară de asta era grozav de zurbagiu. De câte ori întrecea măsura la paharele cu rom Ne băgam mușterii în sperieți Silindu-i să-i asculte poviștile Înspăimântătoare Și fioroasele cântece marinărești Clientul acesta, Buclucaș I-a făcut tatii tare mult sânge rău. Mai ales că Vietul de el era pe atunci măcina de o boală Care îl doboruse la pat Doctorul Livzy venea din sat la câteva zile Să-l vadă Doamnă Hawkins, A? asta e situația Îi dat medicamentele prescrise și să aveți grijă să stea liniștit Credeți că își revine curând? Doamnă Hawkins Să avem încredere în puterea medicinei Și mai ales în cea Bunului Dumnezeu Sunt obiată femeie, cum să mă descurc singură Cu hanul? Nu disperați, doamnă Hawkins oh. Aveți un ajutor de nădejde oh. Jimmy, un băiat de ispravă, cunoaște bine Treburile hanului L-am văzut mai adineau, servind clienții De cele mai mari dragul să te uiți la el Vădura se va vreun suflet găstiv se i spun un ord ce și-a pierdut darul vederii în slujba Angliei și George. În ce parte a țilutului se află? Uh, te la hanul amiral Bimbo, lângă golful Blackfield. Om bun! Aud un glas, un glas tânăr. Vrei să-mi dai mâna și să mă călăuzești în casă, prietene? Desigur, domnule. da ți mâna! Cum ce vă strângeți așa, mă doare! Acum, băi, tăte-mă la capitan, repede și vă garege. Domnule, vă rog să mă credeți! Nu pot! Așa? Dus numai decât să o mână? Au! Vă rog, domnule, e pentru binele dumneavoastră. Capitanul e un om foarte nervos. Stă mereu cu sabia scoasă. Marșa, să-l Și când o fi în fața lui să strigi. Bine, uite un prieten. Dacă nu faci asta... Au. Domnule, vă rog, nu-mi suciți așa mâna! Fac cum spuneți. Parcă am de ales. Pedra! Pedro, prieten! Vă, ah, te ce din... Stai-l Dacă nu văd, îl schimbau cât se poate de bine. ce trebuie? vei? Se-am adus ceva. Ține, ce adiție cuvine? Semnul negru... Da, semnul negru. E avertizmentul nostru, Billy Bones. ne întoarcem la ora 10, toți care am mai rămas în echipajul lui Flint. Dacă nu ne predai obiectul, răzbunarea noastră va fi cumplită. la lor și lor, Mai ai șase ceasuri să te gândești, Billy 6 ceasuri. Gândește-te bine. Ne dai obiectul sau ești pierdut. Mi i pierdut? Mi-i mi-au dat de urmă. înseamnă că sunt pierdut! Pierdut, Jim! Domnule Capitan, liniște-te, vă rog! Ieroze, mine! Sunt aici, domnule! Cim? aici sunt! Ticăloșii vor să pună mâna pe lădița mea de marinar. Acolo, acolo i-a scuns totul. Ai grijă de ea, Jim! Și acum hai, nu mai sta Tu te repede după tot domnule. Vă simțiți rău, domnule! Ah, vă simțiți rău, doctor! Să adune oamenii din sat! Să-i pe toți ticăloșii! Sunt pe aici, pe aproape! Orbu, ceilalți ceilans, echipajul lui Flint, bătrânul Flint, piratul, seamnul negru peste șase ore. Domnule, le va simți se ram. Seamnul negru. Domnule, pirazie, lădica, lădica. mi se întâmplă ceva. Nu le. Mama gim. Mamă, E mort. Nu mai e nimic de făcut! Dumnezeule, Dumnezeule! Atâtea necazuri într-un timp atât de scurt, abia au trecut câteva zile de la înmormântarea bietului totată. tată și mușteriul nostru își găsește și el sfârșit. Oh. Dumnezeu să-l ierte! Deși ne-a făcut doar fagubă și s-a ținut doar de beții și scandal. Mama trebuie să ne gălgem și să facem în sat. Peste câteva ore vor veni foștii lui tovarăși să-și ia prada. Ce tu spui, băiete? Orbu acela cu baston. Oh, Orbu. Așa. I-a lăsat un avertisment capitanului. Ce vrei? Semnul negru. Au spus că vor reveni în seara asta să-și ia ce se cuvine. Capitanul mi-a spus să am grijă de asta. Eu asta. Ah. Eu cred că sunt... Foarte, e Trage-o plonul, Jim, trage-o plonul, repede! E mai bine să nu se vadă lumină de afară! Ai frică, mamă, ce frică! Lasă-l de Jim, și încearcă să afle unde-și ținea capitanul cheia de la lădița! S-o ținea la gât, legată cu o sfăricică. Ia, caută! Când a început să aiureze și-a smols-o de la gât, și-a aruncat-o pe jos! Și-a niște unde se vadă unde să vină! Hey, Iată! Ia, dă dă dă hai, dă Hai Mesiuule, mesiuule. Mai culiță Mai, Maiculită! Ce de bănet! N-aș fi crezut cu marina râzdrență, Poate fi-l așa bogat. Ia uite! Bani de toate ferurile! Toate feruri. din, din toate colțurile lumii! Mult trebuie să fie comandat mările! Numai puține monede sunt de ale noastre! Îngrezește! Și când te gândești că de trei luni nu ne am mai plătit nimic pentru găzduirea la hal! Da! Mare cârpănos! 1, 2, 3... 4 peni. Oh, oh, oh, măcar dar avea bani mai mari să ies mai repede la socoteală Mamă, ce fac? Număr banii pe care mi i datora. Și restul, restul banetului nu mă interesează. Mama. Eu sunt o femeie cinstită Jim. Nu o să iau niciodată decât ceea ce mi se cuvine. Nici un bănuț mai mult. Dumnezeu le s-a făcut târziu. Mama! Ei! na comunică că ți-ne-sat un dormone de englezești. Și clic-o venit. Suntem pierduți. Și ce poți? Și să فحim. N-am apucat să număr toți banii care sunt M-am încurcat în atât de tare. Uite de bani, mamă. Uite a sărut un jesucotala? O să iau din lăghița legătura asta de pânză O amintire de la pătrânul lup de mare Și în să fugim pe ușa din spatele barului O luăm spresat pe potecă E soluție. soluția nu și nu de pe aici Mai mult ca sigur că habar n-au de existența ei Hai hey, Deschide-mi sau sparge ușa A, minimet, iarți! Domnul Trelor, aministă acasă? Poftiți, poftiți, domnul inspector. L-am adus cu mine și pe Jim Halfins. Ei oposiți înghețat. Erați așteptați. Poftiți, poftiți, domnilor. Bună seara, domnule Trelor! Bună seara, domnule lor! Tăvăriți seara. Fiți bineveniți, fiți bineveniți, domnilor! Luați loc și făciți-vă comos! După întâmplările prin care ați trecut, meritați cu cine odihnă. Da, da am auzit la... de la un slujitor care s-a întors din sat acum o jumătate de oră că i-ați dat gata pe Nicolo și aceia care au atacat Hanul. Da, da, Cam așa ceva, domnule, cam așa ceva. Când a venit Jim să ne anunțe că care au dat buznă la Han am adunat câțiva oameni și am pornit pe urmele lor. I-ați prins, domnule inspector? Nu, nu, domnule, ah. și mi pare tare rău. Am vrut să-i luăm prin surprindere. Ne-am strecurat în liniște până la Han și acolo. ei, ei ce a fost acolo? Sfrujitorul venit puțin mai devreme din sat Nu știa prea multe amănunte Dar acolo era gălăgie mare, domnule, Tâlharii se certau, căutau în odaia mortului Ceva, n-am, n-am înțeles prea bine ce Oricum am priceput că n-au găsit ce căutau hm. Au sfârmat totul la han, chiar și pendula De prins n-am reușit să-i prindem Când am năvălit peste ei, au fugit care încotro S-au răspândit în beznă ca poternichile. Pază-i mai prinde. Domnule Dens, nu se reproșează nimeni nimic. Ți-ai făcut datoria cu presosință. Mă tot întreb un lucru. ce ar fi căutat oamenii aceia cu atâta înverșunare? A? Ah, o fi vorba de alți bani? Nu, nu, nu cred, domnule. Tot ce era înlădiți s-au luat. Nu mai există pe fundul ei nici măcar o rescare. Atunci despre ce poate fi vorba? Dacă am priceput eu bine, că era o la cumplită căutau ceva, un obiect care i-ar fi aparținut unui anume flint. Flint? Flint, ai spus? Da, asta e cam, cam tot ce pot să vă spun, domnule. Și acum, domnilor, cu voia dumneavoastră aș dori să plec. E târziu și am avut o seară cam agitată. Vă puteți să domnule inspector Tens. Vă felicit încă o dată pentru felul în care v-ați descurcat. La revedere! Pot pleca și eu, mama mă așteaptă Tu, Jim, în noaptea asta vei dormi aici la conacul meu Mi s-a spus că mama ta, doamna Hawkins, e la o familie din sat O anunțat că dorme aici Mulțumesc, domnule Mulțumesc. Te întreb, doctore, cine a fost Flynn? Da A fost, dacă nu mă înșală memoria, unul din cei mai sângeroși pirați Din câți au existat vreodată pe fața mărilor Vestitul hey. barbă neagră era un țânc nevinovat pe lângă ei. Acum Acum a aduc și eu aminte de poveștile fioroase care circulau pe seama lui Întrebarea e, a avut el chiar așa de mulți bani? Pentru ce altceva ar fi dat buzna marinare aceea în hanul ăsta uitat de lume? Domnilor, domnilor, eu cred că știu. Ei, hey, ce știi, tine? Hai, spune, spune repede. Ei bine, eu cred că obiectul căutat cu atâta înversunare este acesta. L am găsit în lădița răposatului, capitan Un pachețel învelit în hârtie ciruită Da, da dăm cu cuțitul de pe masă, Jim, și să-l deschidem o, E bine pe cetuit. Se vede că ne e ceva important da. O hartă O hartă Harta unei insule, din câte îmi dau seama Sunt da? notate latitudinea longitudinea. Da, uite aici, trei cruci roșii ha. Priviți Grosul comorii E aici Domnule, toilele unii Îți dai seama? Am dat de urmele unei comori Comora vestitului pirat fling E doctore Hai să te lași acum de prăpădita adumitele de meserie Iar eu de moșia asta care îmi dă mai multe dureri de cap Decât știi. Ce intenție aveți? Mâine plec la Bristol În trei săptămâni Ce zic trei? În două Vom avea cel mai frumos vas Domnule, și cel mai grozav echipaj din Anglia Dumneatea, Livzie, vei fi medicul vasului Slujitorii mei, Rudy, Joyce și Hunt Vor veni și ei cu noi Iar pe tânărul Jim Hawkins Îl luăm oh. Ce spui, Jim? Domnule, domnule, merg bucuros Mă întreb însă dacă mama... lasă lasă, o... pe mama, voi lămuri eu, Jim o cunosc doar de atâția ani da. Sunt sigur că un băiat isteț ca tine Va face cinste expediții noastre Prevăți că o să avem vânturi priernice Călătorie ușoară și nimic nu o să ne poate împiedica Să găsim insula și comoara O, moar, o să avem bani Să ne scăldăm ei. în ei Trei la unii primesc să merg cu dumneata De un singur om Mă tem în toată tărășenia asta De cine le zi? De vreunul unul din pirați? Nu! No. Nici vorbă Singurul om de care mi-e frică Ești dumneata Asta e bună Mă jignești Nu te supăra că te-o spun așa în față Nu prea știi să-ți ții gura. Nu suntem singurii care am aflat De existența acestei hărți Dacă indivizii care au atacat Hanu Află de expediția noastră Nu se vor da în rături de la nimic Pentru a ne împiedica să găsim banii Tăcere de Da. Acolo, la Bristol, nicio vorbă lui despre descoperirea noastră. Sunt mult ca un mormânt, doctore. Mâine plec la Bristol să caut un vas și să angajez echipajul. În acest timp, pregătiți-vă și voi bagajele pentru un drum lung, bineînțeles, a Da, domnule, da, voi face tocmai cum ați spus! Da, ce s-a întâmplat, Jim? Aveți o scrisoare de la Bristol Este la domnul Trilaunii Da, ia să vedem care-s veștile Mor de nerăbdare să aflu ce-a făcut pe acolo domnul Trilaunii Deci, dragă Livzi, îți dau vești bune Am cumpărat vasul și l-am echipat Are 200 de tone și poartă numele Hispaniola Hispaniola, da Ce mi-a dat mai mult de furcă a fost alcătuirea echipajului Găsisem cu chiu cu vai și șase oameni Când norocul mi l-a scos în cale pe omul potrivit Venea șontâc șontâc pe chei și mi-a spus că e un vechi corăbier Și că ar lua o iarăși razna pe ape dacă îi s-ar oferi un post de bucătar Long John Silver, căci așa cheamă, n-are decât un picior Dar acest beteșug l am prețuit ca pe un merit că și l-a căpătat luptând pentru patrie în câteva zile m-a ajutat să găsesc un echipaj întreg O ceată din cei mai oceliți lupi de mare Ia și lup de mare! Da, Nu-s ei feți frumoși, dar judecând după înfățișare au inimi de voinici Altceva mai scrie? Uh, da da. Uh, Deci, așadar, livzii vin o repede Tânărul Hawkins, să-și da? ia și el rămas bun de la maica sa Vă aștept cât mai repede la Bristol pe-a Senează, John Trelawney Grozav, plecăm deci, domnule Livzi Da, băiete, da, iar din privința maica ti poți fi liniștit uh -huh. I-am angajat un om să o ajute până la venirea ta o -o. Asta ca să pleci cu inima în păcat Domnule, noi nici nu știu cum să vă mulțumesc hai, hai, hai, hai, să nu mai pierdem vremea, Jim Mâine dize dimineață plecăm la Bristol o -o. Ce zici de hispaniola, doctor. A da, e o corabie frumoasă. Pare solidă, dar mă rog, eu nu mă prea pricep la treburi de-astea. Domnule, capitanul Smollet dorește să vă vorbească. Să poftească. E... Aș dori, domnilor, să stăm de vorbă în cabină. Cum doriți? Vă rog. Capitanul Smollet, ce-i să ne spun? Suntem gata de plecare? Da. desigur. Înainte de a porni la drum, cred că e mai bine să vorbim deschis, chiar cu riscul de a vă strica buna dispoziție. Bune, ce ai de spus, domnule capitan? Croaziera asta nu-mi place. Nu-mi place nici echipajul, nici secundul. Scurt și cuprinzător. Te pomenești, domnule, că nici stăpânul vasului nu Dacă place. nu, nu, nu, vă rog, vă rog puțin, calm, domnilor. Capitan, este Mă văd ridic să vă ce vă Am fost angajat să conduc vasul acestui gentleman, unde mi se va porunci. Până aici, toate bune. Dar am descoperit că cel din urmă, marinar, știe mai mult ca mine. Vi se pare ceva cinsit? Nu, domnule capitan. Aflu de la marinarii mei că mergem după o comoră. Nu mi nu-mi plac cu niciun tip călătoriile după comor, mai ales când sunt tainice și când tainasă, mă ierte domnul Triloni, o știe toată lumea. Era așa? Toată lumea? Da, da, domnule, călătoria asta, după părerea mea, este primejdioasă, mai nu. ales că nu m-ați lăsat să-mi aleg singur oamenii. Cei angajați de dumneavoastră știu, după părerea mea, Prea multe lucruri e cuvântul meu că n-am spus nimănui nimic Lipsi, dumneavoastră ai făcut azi e, e doar un copil Acum nu mai contează cine a vorbit Oricum, e bine să fim cu ochii în patru Am onoarea să vă salut, domnilor Antipaticom Pare totuși cinstit și priceput Vom vedea Echipaj! Spatune la costuri! Spatune la! Păi Spatune! Ce Spatune! Spatune! Spatune! Spatune! Spatune! Spatune! Spatune! Spatune! ia la bucătar și roagă să-ți dea ceva de lucru. Da, domnule, da! ce <fie> Să-mi dați ceva de lucru! Fii binevenit, fiule! Mai schimb și tu o vorburiță cu bătrânul John Silver! Nu, domnul capitan, Smolet a zis să-mi dați... Nu, no, nu, no, nu, no, nu! No, N-ai no. la ce să mă ajut fiule! Mai am deșters câteva vase și-mi termin treaba pe ziua de azi. Hai, stai jos, stai jos! Cum doresc, cum a... Aveți un papagal foarte frumos, domnule Silver! Doar a. că nu prea înțeleg ce zice. A, las că-ți spun eu! Să știi, băiete, ...că mi-a prezis mult noroc în călătoriile astea peste măruri. <gri> Eu... Hei! <gri> Liniște! Liniște acolo între punți! n că avem oasfeți! Masă represtemată! Ah, papagalul ăsta are peste 100 de ani în băiete. Uh, câte întâmplări a văzut ăsta la viața lui! A navigat cu Ingla piratul! Uh, uh. A fost în Madagascar și la Malabar! În Surinam și la Portobello Grozav! A fost la fața locului și când se scotea corabia n au din fluviul la plata Acolo a învățat să spună Cundores! Condores, Condores, Condores <gătări> Și noi de mirare 350 de mii din astea S-au scos atunci din fundul <gătări> aia Deci papagala dumneavoastră ne prezice Că vom găsi bani mulți <gătări> <nu>? <gătări> Așa cred O fi știind ceva Eh, și acum, Jim, băiete, ar trebui să te duci la cabina Da. Parcă am obosit. V am frecat pântea de mea și sufletul. Am lustruit puțin și tu. Nu. Hai, lasă, lasă, că ai să dormi întors. La vârsta ta somnul vine ușor. Auzi, Jim, da. când îți face plăcere, mai treci și pe la bucătărie, pe la bătrânul Silvăr. Mulțumesc. Ha, e o plăcere să mai schimb o vorbă cu un băiat fericheș și-mi sunteți ca tine. Omule, mulțumesc! Bună seara. bună seara! Bună seara, băiete! Ha! Să nu uiți! Dacă vrei să te îndulcești puțin, bagă mâna în butoiul ăla mare de lângă ușa bucătăriei. Am pus în el mere să le aibă echipaiul la mână. Mulțumesc! Noapte bună. Noapte, noapte bună! noapte bună, băiete! Noapte bună, doamne Să nu înțe Și ce În butoi, băie, Ce frumos miroase! Mai sunt vreo câteva menei. Ce-ar fi să ronțe lumea chiar aici? Parcă aș fi într-o cabină mică, micutică, doar a mea. Cabina lui Jim Hawkins. Veniți! Veniți aici, veniți! În bolți mai felice! Capitanul Samoleț, trei lumei și toate lor ori sfurene. Să dărâm ce avem de făcut și vă și lăsați galagia. Uite ce-i, Silver. Mi s-au urât să stăm așa deoparte și să facem pe oile brânde. Mai ales de capitan, de smaurit, ăsta mi s-au urât până peste cap. Scoate untul din noi cu disciplina. Auzi, Hans, n la cap, nici cât papagalul meu. Ascultă-mă ce spun și vă Ai să dormi tot la proră, ai să muncești ca și până acum, cât te țin puterile. Ai să vorbești frumos și ai să fii cumpătat... Pânt o Bine, Silver, și atunci când le venim de hack? Când? asta e tot ce vreau să fac. Așa, așa Când mai este, Silver? Ne-am privitit să stăm cu mâinile însă așteptu Cât mai târziu? Iată când Avem un navigator de mâna întâi Pe capitanul Smolet, Care conduce vasul ăsta blestemat mm -hmm. Și-l mai avem pe Triloni Și pe doctor Cu harta Pe care doar ei știu unde au pitit-o Eu zic așa Să-i lăsăm să găsească ei cu Și să o aducă pe corabie da, da, da, da Dacă ar fi după mine L-aș lăsat pe capitanul ăsta smoleței lui Să ne conducă înapoi până la jumătatea drumului Și abia atunci L-aș face de pe tăcamie. John Silver ești un om și jumătate Nu e de mirare că pe vremea când te-avea șef de echipaj Și cumplitul pirat Flint Îți știa de frică Asta cam așa <laughs> Nu mi-au trecut mulți pe dinainte Lucrurile sunt deci Deși Răbdare le-aș venit de mai repede. Răbdare, răbdare, fiule. La momentul potrivit, le fac la toți de petrecanie. Cu mea. Până atunci însă... Că ce? mă cu capul. Și acum, hai! Așa s-au petrecut lucrurile, domnilor. Ascuns în butoiul cu meri, am auzit totul. Lui capitan Smollet, ați avut dreptate. Oamenii angajați de mine la sfatul lui Silva sunt niște netreplici. Recunosc cinstit acest lucru, deși nu îmi face nicio plăcere. Dar acum încolo suntem la ordinele dumitale. Bine, bine. Silver a pus totul la cale cu multă îndemânare. Bine, bine. E un om deosebit de micle. Să mai bine spânzură, dar asta e altă socoteală. Deocamdată trebuie să ne prefacem că nu știm nimic. Dar să fim cu ochii în patru pe cei trei servitori aduși de la mușia mea, vă puteți bizui. Vă pot da și eu mâine, de ajutor, <laughs> domnule capitan. <laughs> Bună idee. De tine, băiete, nu se ferici nimeni. Mm? Poate te mai invers printre ei și le afli intenții. Da? Da? pe mine, domnule capitan bine noastră am ajuns Pregătim pachetele, domnule capitan! E sigur! Cum ajunge, puteți că <gână> cine să ne vă rog <gână> pe uscat! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Tu și Ula! tu. Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Voi rămâneți pe vas Nătărăinilor A fost vorba să mă ascultați Rămâneți să păziți vasul Bine, Silver, dacă zici tu Îndată Dați-i drumul, Așa Legați bine bărcile Și să o pornim în recunoaștere oh, Cred că e momentul să o șterg. Jim Jim Unde sunt Jim Jim Am scăpat, am scăpat de o pimpare pe cont propriu mai plăcută decât cu Silver și cu cei de pe a lui. Doamne! Se că Silver a fi pe care va după mine. Un canibal! Am auzit că în partea asta de lume sunt timpurile cu canibal. Nu mi Nu mi-sta! Nu mi-sta! să se să un pistol la mine! Sunt Sărmanul Bengan. De trei ani n-am mai scos o porbuliță cu nimeni. Sunt un marinar. Ma marinar? Of, ce mai ai speriat. Credeam că ești un canibal. Am fost părăsit A. pe insulă. De trei ani trăiesc cu carne de capră, de trei... poame, pădureții și scoici. N-ai la tine o bucățică de brânză? Cât de mică? N-am, dar dacă mai ajung înapoi pe vas O să ai câtă poftești Dumnezeu să-ți răsplătească, băiete O bucățică de brânză și pe lângăia și puțin rom mai puțin Am să-ți plătesc tot Sunt bogat, răspuns de bogat Am să te căpătuiesc și pe tine, băiete Jim mă cheamă, Jim Hawkins Nu mai e un lucru să-mi spui, dar drept Jim, băiete, vasul ăsta Care s-a oprit la țărmul insulei Nu cumva e lui Flint Nu, venga nu, Flint a murit dar la bord sunt câțiva din foștii lui tovarăși de blestea Nu cumva ieși unul cu un singur picior Silver? Silver, așa-l cheamă Nu adevărat, diavol. vol yeah. Dacă Silver te-a trimis aici sunt pierduți Nu, nu mm. sunt tovarăși cu el Eu sunt de partea oamenilor cinstiți de pe vas Crezi că mă vor primi și pe mine între ei? Că să mă pot întoarce acasă? Da, ver. Și dacă îi voi ajuta să dea de comară, îi vor lăsa câțiva și bietului Ben Gunn. Să nu te îndoiești, Ben, domnul Triloni, doctorul Livzy, capitanul Smalăt și ceilalți, sunt toți oameni cum se cade. Hai să vezi! Hai să le povestești de mine. Sigur, Ben! Și o să le spui că știu unde e comara. Dacă tu dorești. Și o să-i ajut să scape de Silver și Tigoroș. Și, și, și. Ben e om de treabă. Așa să le, spun. să le spun Trei ani am stat singur, singur el pe injul Părăsit de firat Bine, Ben, bine, am să le spun tot ce vine Se trage Stare mie că a lupta Iar eu, eu sunt aici, în pădure Ben, trebuie să mă întorc la vas Când mă lepe, Ben Nu, nu, bătă, nu, băite, da, nu ben, De ce? Îl să-l pe Ben, stânga, la stânga Tot pe sub copaci da. Ben, vede, uita Dincolo de copaci aceia, se vede drum ceva you'd ei o cabană veche acolo Uștii? de pe vremea lui flint da? cabana piraților. Uh. oh ce chefur mai trăgeau acolo răsună pădurea de cântecele lor fioros se fugim să văd n-am ches să dau nasi na sculver și cui eu nu. nu nu fugim în cabană zâmbrele îți oi în pun cap bați câmpii ben! i-am lăsat pe vas ascultă pe ben băiete îți că nu e așa de prost picătare pe cabana e steagul britanic Union Jack hmm? Răzvrătiții nu folosesc steagul ăsta Ei l-arborează pe Roger cel Vessel. Roger cel Vesel! Așa se numește steagul negru Cu un craniu și două oase încrucișate Steagul piraților Poți să te apropii de cabană fără frică Crezi? Acolo sunt prietenii tăi, auzi? Iar când mai ai nevoie de bătrânul Ben Știi unde îl da, da, da. Și să ai în mână ceva alb Auzi, Jim? Ceva alb Da Rămaţi bun. Și nu-l uita pe Bendan. Cine? Hai ha, văd, nu plăgeţi? Stai pe Trebuie Vreau să te duc la capitan! Domnule Smoare! Da! Cineva dorește să vă vase cu dumneavoastră! Vă bortească, să nu fie vreo cursă! Doctore, doctori, doctore, stai da. de vedem partea de nord. Da, da. Gym la est, grai da. la vest. Încărgaţi-vă vintele și fiţi cu ochii în patru. Eţi de o grijă! Cineva-i cu armisticiu, îl sunt capitanul Silver, domnule! Oh, oh, oh, oh. Am venit să cadem la îmboială! Capitanul Silver? Da! nu mai, cunosc! Măi, măi, măi, în tări, Eu sunt, domnule, smole! După dezertarea dumneavoastră de pe vas, băieți m-au ales capitan! Bine, bine, spune repede ce ai de spus, Silver! Dar nu mă lași înăuntru, capitane! Ah. E prea friguroasă dimineața asta! Nu Silver, dacă e om de treaba ai fi acum la că în bucătărie, dar pentru că ești un zorbagiu... Și un pirat, ai să rămâi acolo unde ești. Hai, să zim ce spui. Trebuie să recunoști și înstip că ne-ați făcut o figură a tăia. să să englezeșele pe bas. Iar când ați început să trageți, ați stras pe cinste. I-ați dat gata pe câțiva dintre băieții mei. A avut exact ce meritau. De altfel, voi v-ați răzvrătit. Voi ați tras în noi. Și azi noapte nu s ar spune că ați stat degeaba. Ați profitat că băieții erau cam obosiți. Și-a spălit curete veiul Și vă visează, Az noapte nimeni de la noi n-a ieșit din tabără asta e mâna lui Ben Gunn, Uf, Vă explic eu mai încolo, domnule doctor da. Hai, domnule, vrem să punem mâna pe coboară Ia uite Dumneavoastră doriți să scăpați cu viață, nu? Aveți o hartă? Se prea O aveți, o aveți, tu, că aveți Dacă ne-o dați nou Sunteți liberi ca păi să ne ceru De altfel N-am nimic cu niciunul din dumneavoastră îmi sunteți chiar simpatic. Cu <laughs> hey, no. bine, nu se prinde, omule. Ai zici ai de zis fără floricele. Promit să vă duc teferi în primul port, dacă ne dați ce v-am cerut. <laughs> hey, asta e tot, capitoane, Silver, a? E ultimul meu cuvânt. Nici de tunete! Dacă nu mă ascultați... Nu mai vedeți de la mine decât groanțe! Hai, ia-ți, cărjameștere și te învârtindu-te! Râdeți, tu te, <laughs> ride -ți, ride -ți. -te <laughs> și fulgere! mai puțin de un ceas o să râdeți altfel! Restebați-o! Domnilor, domnilor, trebuie să ne pregătim de luptă. Ne vor ataca din nou. Nu știu când, dar o vor face cu siguranță. Știi că, Vitane Smolet, mă cam îngrijorează soarta corabiei noastre. Da. Drept să spun și pe mine A rămas pe mâna ticăloșilor. Viața noastră, Hispaniola, de că te Acum steagul negru cu un craniu și două oase încrucișate. Ce-ar fi dacă Sigur, Ben nu o să mă ajute fără îndoiale. Hm? Domnilor, am uitat să vă spun Că în prima mea plimbare pe insulă ne-au făcut un prieten! Un prieten! Ce zis. Ben Gunn îl cheamă! Ben Gunn? Cine mai asta? Uh, un marinar părăsit pe insulă de Flint și ai lui! Asta ne mai lipseam că ca un gluam! Nu, nu, domnilor! Eu nu cum se cade. Eu urăște pe pirați. El e cel care i-a dat gata azi noapte pe câțiva din circă lui Silver. Ați auzit doar. doa Să-i sta! Să-i puțin, că băiatul are Da, e un om bun, va sigur! Și vrea să ne ajute. Și ce vream schimb protejatul tăuță? O bucată de brânză! <laughs> da, da, da! <laughs> și! Doriți să lezde de îndeplinit? Da, să plec până la el! Dute, dute, dute, dar să te întorci repede! Da. Ajunge câte emoții ne-ai dat până A, acum! Da. Hai. Mulțumesc, domnule, oprește aici, am să mă strecor de unul singur pe bordul hispaniole. Să-mi veți? Veți. Veți turtă? Da. Fii totuși atât, avea grijă, mă strecor ușurel ca o pisică. Ben, te aici cu bărbuța lui? Mai întâi am să mă duc să dau jos de pe catarg și orosul steag al piraților. Și voi am să văd. Să-ți ajute Dumnezeu, băint.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 Pe dumneata am să te leg chiar eu. Hai! Ap. Hai! Da. Uf, hai! Hai! Nu-ti ajunge cat ai băut. Acum ai să tragi un pui de somn. O să te lege necorabia. Corabia... corabia, Do corabia. Do Facem cu ea o mica plimbare, da, o mutăm puțin mai departe. No, nu prea plic. mult, doar atat ca să nu mai gaseasca silvărșai lui. Nu, nu, Nici Nici nu, nu, nu, nu, nu, Da. vino să mai ajut! Hai sus. Ce vreau să faci, Bine, păi nu ți-e frică de ăștia doi? Nu, no, să-mi Sunt legați pe Deleș. Ben, tu știi mai multă marinărie ca mine. Să ducem în vasul într-un loc adăpostit. Doar noi doi să mai știm unde e. Mă ajuți? Bine gândită treaba asta. Auzi? Tu ai Lasă vorba, Ben, și să ne grăbim. I-am promis capitanului că mă întorc repede. Am ajuns. Am ajuns. la cabana. Vi tu, Ben. S-a lăsat în cu Domnul și tu cu noi, buzi ceva. Oh, nu, nu, Jim. Ben doarme și mănâncă la el casă. Nu vrei, Ben, dar odată și odată trebuie să-i cunoști pe toți și pe doctorul Lidzi, care mi a contat și, și pe domnul Trilăunin și pe domnul Capitan Smoret, pare el cam sever și păți, dar nu un de treabă, ai să vezi. Mâine, Jim, mâine. Cum vrei, Ben? Noapte bună. Noapte bună, băiete. Și nu uita să cauți o bucățică de brânză. Doar un an. Să nu fie nimeni de pază, nu vine să cred. E, te uita, ușa-i deschisă. Dormi toți. Ce întuneric. Să încerc să-mi găsesc cu cuicușul. Domnul, -a de ia ia. Ia te uite ce musafir de soi! Jim Houtins! Uh. Trebuie să vă spun, nu contam pe visita băiatului ăsta! Că hai să-i tăiem Și cum spuneam, Jim, băiatule, totdeauna mi-ai fost simpatic. Lei, poza mea când eram tânăr și țănță și. <laughs> Tare mi-ar plăcea să vii cu noi, cu <laughs> O să ai și tu partea ta din comoare. Ce să cauți tu cu capitanul Smole? E marinar pe cinste, nu zic nu. Dar e prea scurțos cu disciplina. A scos suntul din tine. A? <laughs> <laughs> Ce zici? Chiar trebuie să răspund? Mai bine să-l spun zurea. ți facă Ei, băiete, crezi că mai ai de ales? Da, domnule Silver. De rămas, ați rămas ceva mai puțin. De comoară încă n-ați dat. Corabia va fuce de sub a corabia? Dacă nu credeți, mergeți pe tărb și vă convingeți. Eu am dus-o în altă parte dacă vreți să știți Tot eu v-am auzit complotând Când m-am ascuns în butoiul cu mere Da, da Voi sunteți cei care trebuie să alegeți Continuați lupta Sau vă predați oamenilor cinstiți din echipaj Să-i demn câtul Udobor mai mult Nu vă servește la nimic În schimb, dacă mă cruțați ar un martor care să vă scape de spânzurătoare la vremea potrivită? Da, da. Și mai discutăm, Silver. Dacă tu n-ai curaj, vin eu de hack, acestui pușt obraznic. Da, da. Morgan. Până una alta, eu sunt capitan aici. Și eu comand. Hai că ne-am săturat de capitania ta. Silver, da, da. da, da, am da. luat după tine și poate a ieșitat napura. Da, nu te da, da, mai da, vrem, da. capitan. Îmi pregătiți, deci, semnul negru, da? Da, da, da, da. da bătă-te, tu i-ai lăsat pe capitan cei lui să iasă din cabana asta pe degeaba. Tu ne-ai împiedicat să le cădem în încarcă în timp ce se le trăgeau. Tot tu nu vrei să-i facem un băiatului de pe trecanie. cu ce era de silveră. Vrei să ne trădesc? Da? da? Astea-i toți? Da. Acum ascultați mă și pe mine. Spuneți că toate ne merg de-andoaselea, da? da? Dar cine s-a grăbit să se bătui din prima zi? Da. Voi! Dacă era după mine, avea întoarcere punea mâna pe ei! Cine s-a Aici are dreptate zilva ne la Dar băiatului! De ce e apărarea. E un pui de drag! Ne-a făcut doar necazul. S -a, s -a. Să prindem unosatecă așa de valoros, să morim? Dacă ajungem la Anangie, îl putem folosi. Ați înțeles capete seci, de ce-l am Da, Nu, nu, nu, că poate fi de folosă? Da, da, de ce le-ai dat drumul celor din întăritura? Spune, Silver! Poftim! Poftim! Uite! Pentru asta am făcut schimbul, Uitați. vă Harta! Harta lui Acum ați priceput de ce am lăsat să plece. Și afară de asta... Am mai avut un motiv plin de frigur cum sunteți, aveți și voi nevoie de una de post. sirber, că parcă era vorba că nu mai sunt capitan, că nu mai vreţi. Am greşit, John, John ești mai cu cap decât noi toți la un loc. Așa vă vreau băieți! Hei! Ce? din cabană, a venit! Ce ce? Doctorul Lizzi! Când a părăsit cavana peună cu a lui, l-am pus să-mi promită că va veni să vă panseze rănile, să vă aducă un lac pentru friguri. Poate te gândești! Ați văzut? Alte date să nu mai faceți pe deștepții. Tot pătrănuțiva se gândește la toate. O știți! domnule aveți aici o surpriză, mm? uh, nu? No film, filigim în uh, uh, carne și oase. Da, bine, bine, bine. Mai întâi însă, datoria. Ia să vedem ce mai fac bolnavi. Ediție, uh, uh, uh, uh, arătăm limba. Uh, uh, uh. Și tu, Morgan, ce faci? E mai dori capul? Meri. Mm. Ți-ai luat doctoria? Da, domnule doctor! Bun, bun! <laughs> <laughs> a, fac un punct de onoare din a mei pierde rejelui George niciun candidat la spânzălătoare. E, și acum aș vrea să schimb o vorbă cu Jim dacă nu vei e cu supărare. Puteți uh, merge afară amândoi, domnule doctor! Da, da! Silvar, Silva! nu îmi se pare că ești cam imprudent? Dacă o ștergăm Gura! Aici o poruncesc! Hawkins! Da? Îmi dai cuvântul tău de tânăr cavaler că n-ai să fugi? Făgăduiesc, domnule Silvar! Mergeți, domnule doctor! Și în caz că se întâmplă ceva, nu uitați! Bătrânul Silver i-a salvat viața băiatului. Merită milă și găduință. Nu uitați! Bine, bine, domnule Silver. Hai să ieșim, Jim. Vreau să-ți spun două Domnule doctor, ha? cred că sunteți mine. Eh, Păi da, băiete, cum ți-a șternut, așa dormi. Ne-ai părăsit ca să te plimbi exact în preașma bătăliei când era mai greu. Domnule... Lasă-mă să termin. Curând după ce ai plecat, pirații lui Silva ne-au copleșit. Ar trebui să acceptăm condițiile lor și să plecăm din cabana. Te-am așteptat să revii așa cum ai promis. Dar dai mai apă! Doctore, iertați-mă. N-am vrut să fac ceva rău. Am plecat cu prietenul meu, cu Bengan. V-am spus de el și am ascuns corabia. Ei. E la loc sigur. Iar ultimii hard, de pe ea să-l fedeleș. Ai făcut tu asta, da, Jim? domnule doctor, vasul e în siguranță bine ascuns. Căutați-l la vărsarea puiului în golful acela mic din estul insulei. Oh, și eu care te certam. Te rog să mă iert, băiete. Domnule doctor. Ha, și acum hai să plecăm împreună, nu. până nu prin pirații de veste. Nu pot, domnule Luczi. I-am dat cuvântul lui Silva, nu Tim, pot. Tim, ce valoare are cuvântul dat unui nelegiuit, unui pirat? Nu-mi calc vorba, domnule. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Mă întorc. Mm, da, cred că ai dreptate, Jim. De altfel, dacă mă gândesc bine, Silver îți va lua și de acum înainte apărarea. Eu o pe bătrână care vrea să scape pielea în caz că nu o cotelie. Domnule doctor, <coughs> am auzit tot. Băiatul cât timp e cu mine, nu va păți nimic. Sper să nu uitați asta. N-am să uit, domnule Silver, deși ne-ai făcut destul de necazuri. Bun, deci asta e. Rămas bun, Jim? Ce curaj! La revedere, domnule Livi! Da! Vom fi mereu te aproape. Da. Când ni se va ii ocazia de cum scăpa. Salutare, domnule Silvan! Salutare! Omoara, n-are cum să, le mai pe -mai să ne mai scape. V-ați Ne tot mai să să vedem ce scrie pe dosul hărții. Copac înalt. Grumazul ocheanului. Linia de direcție de la nord la nord-nord-est. Nord-nord-est. Săpați 10 picioare. asta e bine. Acum... Uitaţi-vă care-i cel mai înalt copac. Lăsaţi de noi. Săpaţi. Săpaţi? Ce staţi? Scormoriţi bine pământul, băieţi. Scormoriţi. Scormoriţi încă mai îngropat. Eţi ah, vrând să-ţi-o lasă la o palmă sub pământ? Şi să-ţi-o desgroa pe prima capă plămândă pornită la păscut. Țarge. Ah, Ce? Ce? Ce? Ah, am dat de ceva tare. O ladă. o ladă. hai, hai, hai! Haide. Hai. Ah, hai, așaţi nu se poate! Uitați-vă bine, poate... Cin... cin, băiete! Să ne luăm repede picioarele la spinare! De data asta nu mai avem scăpare! Da, domnule, ți să pornim pe corabie! Cred că ei nu știu să ajungă acolo. Ce facem? Ei, ei, se vede ce m-a lucit pe fundul ăsta! Ia uite! Bogine! Bogine! Nimic mai Ce? Cineva mai a luat-o ne-a furat Cineva ne-a luat-o inainte, ne-a furat cu ah, ne -a a ne asta, Silver, ne-o să ne plătească. El a încurcat cu gurile. Silver, Silver să dai supă De A dispărut. A fugit cu băiatul. Repede după el. să ne Nu ești prin pădure ca vezi Degeaba! Degeaba! Am luat-o pe mai ferită și am scăpat de -i. Mare noroc că l-am avut pe Jim cu mine. Altfel mă te bucățele Dick Morgan și cu ceilalți. John Silver, de mai mare ficălos pe care l-am cunoscut vreodată, mai merita să fi salvat. l a salvat totuși pe băiat. Da. Pentru asta n-am să-l trag la răspundere, deși. Pentru toți morții pe care îi are pe conștiință ar merita să fie judecat și spânzurat. Mulțumesc de bunăvoință, domnule capitan. Și acum, domnilor? Să vă arăt comar? Comora lui frin! Nu, nu să poate! O... O... Ce de galben! Ce... Ce... Pientere stralucitoare! O adevărat avere! Uh, bengal a găsit-o de siguritate și a pus-o bine. O să-i dați și bietul lui sigur, Ben Gunn Sigur, bengal vei primi partea ta egală cu a tuturor, ne-ai fost de mare folos. Oh, oh. Ne-ai mâncat friți, Bengan, oh, oh. ne-ai șuflat toată comoara. Ne mai vedem noi oh, oh. când va în o să bucățică de brânză, dumne, pe pace, Ben, avem pe vas un <gri> Priviți, domnilor, comoara care a costat atâtea vieți omenești, atâta sânge, atâta durere, câte nelegiuiri s-au săvârșit pentru ea! E, sper, prieten, că de-acum încolo ea va fi bine folosită, că banii ăștia vor servi unor scopuri nobile. Zim băiatule... Da. Dăm voie să te îmbrățișez. voastră, domnule capitan, pe mine, un simplu elev marinar. Da, da băiete, pe hai, hai, tine nu știu ce s-ar fi ales de noi. Oh. Nu sunt sentimental din fir, te-ai convins de asta, dar trebuie să recunosc că ești un băiat de nădejde domnule și o capitan. să iasă din tine un marinar strașnic. Așa este. Da. Așa este. Da, da, e un băiat pe cinste. Și acum a sosit momentul să ne gândim și la întoarcere. Da. Am poposit destul pe insula asta unde s-au petrecut atâtea lucruri neobișnuite. Și cu răzvrătiții care au fugit în pădure, ce face? Ah. Dacă până mâine dimineață nu se prezintă pe vas, le lăsăm ceva provizii și muniție și pornim la drum fără ei. Foarte bine. Vom ruga echipajul unei corăbii care va avea drum pe ei să-i ia. Sper că timpul petrecut în singurătate îi va face să devină mai înțelept. <hă>, deci... Mâine dimineață ridicăm anco la capitane Smolet. Ah, da, domnule doctor, vom porni spre casă, încercând să dăm uitări din întâmplările cumplite prin care am trecut. Pe drumul de întoarcere spre Anglia, Bengal mi-a șoptit că. Undeva, într-un loc știut doar de el, se mai află încă o comoară îngropată tot de flint. În ce mă privește, poate să mai stea acolo mult și bine. Nimeni și nimic pe lume nu m-ar mai putea urni vreodată spre insula piraților. Cele mai urte visuri pe care le-am câteodată sunt acelea în care aud talazurile tunând de-a lungul coastei Bocănitul piciorului de lemn al bătrânului Silver Și vocea pițigăiată a papagalului repetând în neștire Numele celor blestemate monede de aur Condoresc!